А коли вперше побачив, дуже зрадів і почав натякати на подяку з її боку. Тоді в його кабінеті з'явилася людина, яка передавала хабаря і пояснила, що подяку товариш директор вже одержав. А якщо нею незадоволений, то конфлікт можна залагодити в будинку номер 55 по вулиці Дзержинського, колишній Пелчинській. Там Розташувалася управління НКВС. Директор одразу зів'яв. Однорухового капітана Зоряна зауважила відразу, як той з'явився в ресторані разом з полковником Коротуном і двома жінками в одностроях з погонами військових лікарів. Одна була молода милолиця, друга сива, мабуть, вірменка з чорними вусиками. Капітан на цих жінок не звертав ніякої уваги. Та й вони спілкувалися переважно з полковником, який весь час травив солдатські анекдоти і сам реготав голосніше за всіх. А капітан не зводив очей із зоряни. Зустрічав поглядом великих жовтуватих очей, щойно вона з'являлася за аксамитовою бордовою шторою, стацею, заставленою каравками і тарілками, і проведжав поглядом по всій залі, і погляд цей був не професійно-службовий, як належиться чекістові. Це був виключно чоловічий погляд. Зоряна відчувала, що йому подобається її статура, хода, обличчя, зачіска. Однак вона навмисне домовилася з іншою офіціанткою, Надійкою, аби їхній столик у куті обслуговувала вона, а не Зоряна. Треба було придивитися, а потім вже кидатися в атаку. Вірніше, дочекатися його атаки. І Зоряна її дочекалася. Як тільки одного вечора побачила, що до зали входить знайома компанія, сьогодні з ними був ще худорлявий підполковник єврей в окулярах, шепнула надійці, «Я візьму їхній столик» а одноруки вже втупився в неї поглядом. Ледь похитуючи стегнами, Зоряна підійшла до компанії, привіталася і їм витягнула блокнотик і олівець. «О!» – захоплено вимовив полковник. «Які красуні нас сьогодні обслуговують!» Капітан напружився і чомусь помацав під кителем свою куксу. Вони довго обговорювали меню, інколи радячись з нею. Капітан не вимовив ані слова. Зоряна записала у записничок замовлення і почимчукувала до бордової штори. Знову похитуючи стегнами. Хай однорукий огляне її із того ракурсу. Може, не тільки кукса зачухається? Коли вона повернулася з кухні, солодкий тенор Оскар у супроводі ресторанного оркестру співав танго Петра Лещенка. Пускай проходят века, но власть любви велика, Она сердца нам пьянит, она, как море, бурлит. Любви волшебное вино, оно на радость дано, Огнем пылает в крови вино любви. Полковник фальшиво Пицпивову, обвинявши молодую ликарку и намагаючись поцілувати, та кокетувала и виверталася. «Щось трапилося, друзі!» – реготав полковник. «Мабуть, ведмідь в лісі здох». У капітана Шчульги теж запалало в крові вино кохання. «Подивіться, він не зводить у честь тієї рудої офіціанточки!» «І дарма!» – відгукнулася Вірменка. «У мене в шпиталі дівчата і молодші, і гарніші. Хіба не так, Тамаро?» – звернулася вона до молодої лікарки. «До того ж ця...» «Місцева?» «А шульга в нас якраз фахівець з місцевих», – зареготав полковник. «Ну що, капітане, йди на абордаж, бляха-муха! Благословляю!» Однорукий нерішуче наблизився до Зоряна і тихо промовив. «У нас свято, день народження товариша полковника. Чи не погодились би пані випити чарку за його здоров'я?» Зоряна зобразила променисту усмішку і зухвало сказала Тепер у нас немає пань і панів, товаришу капітан. Ми всі товариші. Отакої, у захваті вигукнув полковник. Уперед, капітане.